Якщо тобі бракує навіть зарубіжної літератури, я тобі допоможу. Після обіду Софія знову засіла за свої картки. Увечері Максим забирав її і відвозив додому. Минув, мабуть, тиждень такого життя, дуже схожого на сімейне. Зранку Борис Аркадійович від'їжджав на роботу Софія до бібліотеки. Прибирала у квартирі готувала якась невидима жінка, з якою бос не вважав за потрібне знайомити Софію поки що. Ця проста робота наче повертала її до колишнього звичайного некоролівського життя. Борис Аркадійович сидів у куточку і стежив за її рухами. «Знаєш, Лялечку, у цьому щось є». «Жінка, що миє посуд, патріархальна, пасторальна картина». Ну, звичайно, що іще може більш заспокоїти. Був у мене один знайомий, що полюбляв казати, як я люблю роботу, годинами можу спостерігати, як хтось працює. Підозрюю, що це був один з твоїх чоловіків. Гадали, пане, я сказала дурницям. Бос поцілував її долоню і видихнув, наче виштовхнув найпотаємніше. «Ти навіть не здогадуєшся, до чого мені не хочеться померти з коханою жінкою в один день?» Глибинний зміст цих страшних у власній трагічності слів Софія зрозуміє згодом. «Маленька, завтра увечері до нас прийде мій давній друг і партнер Євген. Я хочу познайомити вас». Ти натякаєш, що я маю зачесатися і вдягнути на цей засмальцьований халатик саме так. Так, серденьку, приготуйся до прийому гостей. Як просто готуватися до прийому гостей, коли стіл вже хтось накрив, немов за помахом чарівної палички. Софія обмежилася мінімум косметики. Борис не любив нафарбованих жінок. Борися тобі було, мабуть, непросто підібрати взуття у тон сукні. Нарешті у тобі, крихітка, прокидається справжня жінка. Починаєш цікавитися одягом, а шукати одяг і взуття – це дуже просто. У мене ціла сітка магазинів, тому варто прийти і сказати, що потрібно одразу підберуть і туфлі, в то не сумочку. Отож, жодної проблеми. Так, зовсім не цікаво, я думала, ти сам шукав, сам вибирав. А коли б я тоді працював, маленька? Нічого, скоро ти з усіма познайомишся і почнеш цю роботу виконувати самостійно, гаразд? Ще пак, таку роботу кожен би виконував за любки. У двері постукав Максим. Євген Олександрович під'їхав. Проси Максиме. Євген Олександрович, мій друг, іще з інституту. Якби не він, не бачите б мені диплома. Софія – моя наречена. Отакої. От наречена при живій дружині. Та Євген Олександрович абсолютно серйозно сприйняв інформацію, ані трохи не здивувався. Уважно роздивлявся Софію, так наче хотів зрозуміти, що у ній привабило боса. Вечеря тривала недовго. Чоловіки перейшли до столика з напоями. На європейський штат Євген Олександрович дістав сигарети. «Дама не заперечує?» Борис відповів за неї. «Не заперечує. Наша дама, мабуть, стомилася і хоче відпочити. Чи не так, сонечко?» «Відпочивай, крихітку. Увімкни собі якесь кіно, нинуться». Софія зрозуміла, що не по шматок м'яса і не по келішу коньяку прийшов сьогодні Добринін. Урумкнула пригоди Шурика, радянська кінокласика була представлена в Борисовій як якнайширше. У широкій, високій, зручній для переховування в шафі було затишно і тихо. Геть принципи, поняття честі й моралі пані підслуховуватимуть. Поки що тільки ценькіт келихів і загальні фрази. Софія влаштувалася зручніше. Ага, пані Багрова також любила перебувати в курсі справ чоловіка. На рівні очей була маленька дірочка. Софія прокралася до дверей. У спальні могла хоч співати, хоч танцювати, але як узялася за шпигунську справу, то й усе інше підсвідомо робила тихо.